Nu är vi i Woohoo! Nu är vi där. Vilken julsång börjar vi det här avsnittet med Jacob? Eh, ja, precis. Det finns ju en julsång. <skratt> har du hört talas om det här? Eh, Nej, where am uh, Last Christmas. Sände till sociala medier för en... Ja, ja precis, precis. Exakt en gren. Exakt en gren. Eh, Är du fortfarande vid liv eller har du hört den låten i december? <skratt> är det så att om man inte har hört den så är man död? Nej, nej, tvärtom. Det är hundra procent exakt tvärtom. Det där är som en pest. Det är som ett virus som man försöker undvika. Och så fort du hör den så twittrar folk med hashtaggen Wemageddon. Jag var på köpcentret att jag försökte liksom, betala och då hörde jag låten. Det var på fredag klockan tretton. Och då är man död. Då. Så liksom rapporterar man sin död när man blir en av dem som har fallit här för last christmas. <laughs> Bara originalet. Det är några danska, såklart. Danska kommunikatörer. Kanske jordens avskum om man tänker efter. Det är de som man hittar på det. Alltså jag är så skälla glad att jag fortfarande är vid liv och inte har hört den låten. Last hela den julen. Christmas. Du skulle höra talas om den här grejen. Precis, men det, det är bara originalet <laughs> så du behöver inte orolig. Men, men jag, jag fick höra talas om det här en minut innan jag gick in på min kollegas kontor. Som insisterar på att bara spela julmusik <laughs> hela tiden i bakgrunden när man jobbar. Vi satt där typ tre timmar och jag har lyssnat hela tiden på sig. Nu! Så när jag överlevde. Nu då? Ja. Nej, jag har ja ja. Nu. Nej, jag har det jag Ja. här i jag Ja. Så, eh där med julsånger. Nej, det behöver vi inte tala på med. Det med Så kan vi prata om hur året 2018 var och vi gör lite in det i Fyra tydliga segment För att vi ska ha lite mer tid att prata om det Men också för att det ska vara lite lättare Att bena ut vad är var, vem är, hur <här> Och då är det så att det här avsnittet handlar om 2018 i skolkommunen Om man tänker på liksom Huvudmannanivå Hur har det varit här? Nu kommer skolinspektionen på besök Och vi ska utreda detta Håll i er. <laughs> eller hur, eller hur, eller hur. Och det är ju liksom det. Det, mm -hmm. det här är egentligen de här priserna till bästa skolkommun och sånt då. Eller? Nej. Mm. Mm, mm, precis, vi har vår egen lista som går ut på att ingen Nej. får pris. <laughs> Nej, det, alltså alla är bra på sitt sätt, för guds skull. Vem Vi kan inte på att tävla på det ja. sättet. är ju bara dumt. Absolut, absolut. Det, alltså, tävlingsaspekten av de rankingarna är ju mm. så pinsamma. Och mitt annat för att du säger, aha, igen är det en rik kommun som inte tar något som är socialt ansvar som mindre. Oh, vad oh, oväntat. Nej, det där kan man verkligen ta skitta fullständigt. Däremot är det intressant att bara se så här, hur har jag det på jobbet jämfört med andra. Eller hur? Jag jobbar i en kommun som har 264 kommer på 264 plats när det kommer till resurser av 290 kommuner. Det säger någonting om <laughs> vad jag jobbar. Du får Sorry. ganska lite. Jag, jag ska inte säga så här. Att jag har en, jag stötte på häromdagen. Igår var jag i ett stort köpcentrum. Och stötte på alla människor jag inte har sett på hundra år. Alltså hur mycket människor som helst. Det, man kommer ju aldrig någonstans. Mm. Mm. Men den här personen jobbar som lärare. Och mm. har jobbat i en annan kommun. Och har precis bytt till din kommun Jakob. Och poängterade just mm. det. Att det är en sån stor skillnad. Mm. Mm. mm. Ja verkligen. Alltså det, det, vi ligger superlagt i resurser. Vi ligger super, super, långt i friska lärare. Vi ligger på 12 mm. plats i lön. Alltså drar man sträck mellan de tre punkterna så måste man ju inse att vi betalar vår lön med vår hälsa och vår kreativitet att trolla mm. med knäna. Så är det ju. Alltså det, det är ju ändå liksom en slutsats. Och, och jag tänker någonstans utan att bli för så. Så tror jag att de flesta människor kan nog förhålla sig till ...sin huvudman man ett tag och inser att så här: Det är lite konstigt att man år efter år efter år tar så mm. mycket skit. Vet du, jag har ett tydligt exempel. Vi hade löneöversyn för ett tag sedan, mm. så klart är det alla lärare. För att lokala avtalet, det blev klart efter att de har lärde sig så. Så hade jag en kollega som har jobbat hos oss i lite mindre än ett år. Som, liksom, det blir något fel, för hon är inte så att Hon, liksom, hon skrev på ett kontrakt och då fick hon 2018 års lön då. Mm. Så att hon skulle inte vara med i den här löneprocessen mm -hmm. nu. Så de har ju sånt att hennes gamla kontakt, hennes gamla lön och började säga då borde du ha det här påslaget. Så fick hon ett lönebesked som var nytt fast att hon hade förhandlat sin mm -hmm. egen lön i tiden. Och då visade det sig att den här påslaget hon fick nu var lägre än det hon själv Oj. hade förhandlat. Så det skulle ut som att du skulle behöva gå ner i lön. Och det frågar mig om för jag är faktiskt ombud. Och för mig är det naturligtvis en miljon procent självklart att du inte kan få sänkt i lön. <laughs> <laughs> Men du vet, ja, jag har flera kollegor som har börjat flera år som säger: Ja, jag vet inte. Nej, det låter ju konstigt. Och då inser att liksom, ja, man har man ett sånt arbetsliv där man inte ens är riktigt säker på om hans arbetsgivare från ett till bara kan sänka ens lön då har man ju så tröskel, låga förväntningar på liksom support. Ja. Vet inte, då, man, då känner man ju inte som en VIP när man går till jobbet och det tror inte jag någon lärare riktigt gör. Och det tror jag någonstans är liksom... Tyvärr tror jag med avtal och med vardag och, så här, och med liksom att fint prat som jag på lärarna. Och så. Mm. Att 2018 var ännu ett år när det där gick åt fel mm. håll. Eller så. Jag tror inte att det är någon lärare som har blivit uppvärderad på något sätt. Ja men kanske de som har så här supersystematiskt mm. undervärderade lön. De, vet, de som fortfarande tjänar så här 15 000. Mm. De kanske har liksom fått upp sina löner lite. Och det tycker jag det är fan alla mm. rätt att de får det. Men, men liksom... På det stora hela så var det ännu ett år där lärarna togs för givet. Så får man ja, men det ändå. tror jag. Och jag, jag, har ju ändå, jag jobbar ju ändå i en kommun som är så stor att förvaltningen är helt meningslös. Det tycker jag är spännande. Alltså, de... Nej, jag men de behöver inte finnas. Jag kommer inte på att det är bättre att de inte finns än att de finns. Jag tror inte de gör något. Det, det är liksom sådär att så fort förvaltningen kommer och petar i någonting som vi har att göra, då blir det jobbigare, svårare, mer komplicerat och sämre än om de inte gör något. Men är det inte ibland så att en förvaltnings uppgift är att utmana? Aj, alltså, något? Aj, alltså, den grejen är ju inte helt och hållet dålig, även om jag förstår poängen. Ibland behöver man ha den rollen och säga ja, mm, ja men där? om det vore så kära Jakob Om de gjorde det åtminstone jo. De kommer till oss och så säger de så här Nu tycker jag att ni måste utvärdera Det här och det här och det här och det här också så tycker jag att ni måste jobba i arbetslag och så, Fast vi jobbar i ämneslag här Nej det går inte Nej, varför inte då? Nej, för det har jag bestämt. Jo, men, ja, men nu har vi haft den här organisationen och vi, det fungerar väldigt bra. Ja, mm. nej, nu har vi bestämt att det ska vara den här organisationen. Jo, men, aha. <laughs> nej, men det, det, det, det du beskriver är såklart helt enheten, men jag vill bara försvara någonstans poängen med att så här, ibland är man en som stöttar, ibland är man en som utmanar lite. Man behöver liksom kunna växla mellan de rollerna på samma sätt som du som lärare. Har naturligtvis olika i de, de, de sådana positioner absolut om de hade. Om de hade stöttat i någonting överhuvudtaget, men det gör de ju inte. Det är ju det som är mitt, min <här> poäng. Att, att det finns liksom inte den. De tänker tvärtom. De, vill liksom, de, har, de har gått Nej. någon utbildning, och så, eller de har fått någon så skolinspektion som kommit och sagt, det här och det här, och det här måste ni i mm -hmm. era skolor leverera. Och då eh, mm. levererar... Då, då kontaktar de alla rektorer och säger leverera detta för vi måste lämna in detta till Skolinspektionen och längre än så har de inte ja, tänkt. Just det, just det. Och då blir det ju inte en stöttning nej. eller det blir inte så att Skolinspektionen... Det blir liksom ingenting som gynnar eleverna. Nej, det nej, blir nej. ingenting som gynnar arbetsmiljön. Ja. Det blir ingenting av någonting utan det enda det blir det blir att det blir rätt i deras jävla rapport som de ska ställa på sitt skrivbord. Och så blir Skolinspektionen just det, just det. väldigt nöjd. Men det är ju enda... enda Enda, enda syftet med, liksom med varan förvaltning. Men det roliga är som har hänt 2018, och nu är jag elak mot min förvaltning, ja. men jag är ganska trött på dem faktiskt. Men det enda är ju att politikerna är så jävla nöjda i min förvaltning. Eller i min kommun. För att nu har de ju äntligen startat ytterligare en sån här stor förvaltning. Vi har ju nämligen fått en grundskoleförvaltning också. Och det har de ju fått för sig ska bli lösningen på alla våra problem. Men är det inte lite så någonstans? Att, alltså för för för jag tror ändå på den idén om att inför en grundskola ja, i Göteborg. Ja, kul för dig. Om inte annat för att det känns som att det har funnits för många nivåer av klasspar. No, men som har styrt över skolan i Göteborg förut alltså no. om du tänker grundskolan. Jag är helt säker på att det kommer bli både likvärdigare och yeah. bättre och mer effektivt resursanvänd om man liksom samordnar saker som man kan samordna. Det är helt rubbat att man liksom bara för kommunerna är så stor ska vara så här i vår del av landet då jag bor där är det så här, Ja, nej, men där har man skolor som i si och så. Och sen har man en helt annan del där man bara, nej, är ingen aning. Kolla bara på skolans digitalisering eh, som utifrån sett verkar ha varit i alla fall de första 5-10 åren, ett skit i ja. Göteborg. Där man har skolor och där man säger, i någon stadsdel så bara nej, vi ska köpa iPads till alla elever. Och man bara, okej, okay, kul för er, har ni någon aning vad ni ska med dem? Nej. Och sen någon annan kommun så är det så att åtta år senare så bara, nej, alltså, vi har ju fortfarande några datorer längst bak i klassrummet så här har vi inte satsat så mycket på det. Det är ju piss dåligt. Det, vad som helst som är någonting annat än det har ju ändå liksom bra problem... fördelar att det inte är jo. samma sak. Så att, Men nej, jag, jag, jag, jag, tror jag håller på, med att jag, jag tror vi grunden. Det hade varit så, mm. men det är ju inte så om det mm. hade varit så att man i de här, alltså både gymnasieförvaltningen och grundskoleförvaltningen, hade avdelningar som räckte till för skolorna i stöttningen av till exempel digitaliseringen. Men mm. det räcker mm. ju liksom inte till. Det finns ju liksom inte en organisation. Det, finns inte, det kommer ju aldrig ner till skolorna. Det kommer ju aldrig ner till. Nej, men det går ju att genomföra. Kolla på andra stora kommuner i Sverige. Kolla på oh. andra stora kommuner i Norden. Kolla på andra stora kommuner i Europa. Det är klart att det går att genomföra. Mm. Det är en fråga om hur ja, man ja, designar ja. det. Och där någonstans får man ju fortfarande se hur långt det har kommit. Jag vet inte hur långt de har kommit med grundskolor i Göteborg. De har jobbat i ja. typ ett år. De har verkligen typ... Alltså, det får vi ja. se, jag bara känner så här. Tänker. Att jag är lite sådär att... 2018 var året när jag insåg att vi hade... Det är väl bättre om de inte finns <laughs> ja. Och det var så det gick till När 19% av Göteborgarna röstade på Demokraterna tror jag Det hänger ihop Ratsträck där mellan? Jag röstade eh, inte, på jag inte på demokraterna röst... Nej jag skojar på det Ska jag med. aldrig jag falla med, vet med att in Det, gud, gud. Oh. Nej, det handlar om att folk i Göteborg Inte trivs med köer Och det tror man man kan rösta bort nu går vi ja. långt bort från ämnet, vi har fått prata lite grann om hur eh, skolkommunivå, huvudmanivå. Mm. Vi rundar av det här samtalet här tycker jag och så fortsätter vi i nästa avsnitt, 158 som handlar om skolsverige. Skolsverige pratar skolsverige, håll i er det ett avsnitt. Ja det gör jag, <Bears> och tills dess så ta det lugnt med glöggen. <alliances> det är inte det själv det ett, med, ett, med, ett, med det som är, till är inte det vi lyssnar nära vad vi pratar om. Vi här i SkolSverige